Bon dia i benvinguts al Tiana Primer Hora. El centre cívic de l'antic escurxador ja és una realitat. Tiana disposarà a partir de les properes setmanes d'un nou equipament polivalent que també acollirà l'ampliació de l'escola Bressol. Tot seguit repassem aquest i altres temes en forma de titulars. Els tianencs i tianenques ja gaudeixen d'un nou equipament a la vila. La inauguració del centre cívic de l'antic escorxador va servir perquè els veïns de la vila descobrissin unes instal·lacions que inclouen una sala polivalent, un buc d'assaig i l'ampliació de l'escola Bressol, que entrarà en funcionament el pròxim setembre. Tiana ha pogut celebrar la seva primera trobada de gegants després de molt temps intentant restablir aquesta activitat a la vila. Les colles de Padalona i Santa Coloma de Gramenet han acompanyat a la ressorgida colla tianenca que ara es proposa continuar impulsant aquesta tradició. Música Aquest diumenge, el Parc del Camp de Futbol Vell també ha acollit la sisena fira d'intercanvi de Tiana en una edició amb rècord de participants. Però la novetat d'aquesta ocasió ha estat la introducció de la moneda social en un esforç dels organitzadors de Tiana Solidària de potenciar una economia col·laboradora justa i ecològica. El casal d'Avis de Tiana organitza un any més la tradicional sortida al Monestir de Montserrat, una excursió obligada en el calendari de l'Esplai, en el qual es recorren diversos indrets de la comarca del Bages i la Noia. L'autocar sortirà a les 8 del matí aquest dimecres del Parc del Camp de Futbol Vell.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 en la seva primera fase, el centre cívic oferirà tres nous serveis a tiana, que es divideixen en les dues edificacions de l'antic escorxador. D'entrada, un buc d'assaig, una sala insonoritzada que compta ja amb una bateria i diversos equips de so perquè els cantants i grups tianencs puguin assajar i realitzar les seves respectives gravacions. En aquest mateix edifici hi ha una sala polivalent que estarà a disposició dels veïns de Tiana en les properes setmanes. Allà s'hi podran realitzar reunions, trobades, col·loquis o qualsevol activitat lligada a les múltiples iniciatives de les entitats i associacions de la vila, un espai que s'havia sol·licitat en diverses ocasions i que el consistori acabarà dacotar cotar-ne l'ús i reserves aquests dies. Just davant, a l'altre edifici s'hi troba un nou equipament educatiu, L'ampliació de l'escola Bressol ha de satisfer la demanda d'ensenyament de 0 a 3 anys que hi ha al municipi a partir del mes de setembre amb una trentena de nous alumnes. En aquest sentit, Tiana disposarà de 120 places al curs 2011-2012, una xifra que ajudarà a ampliar l'oferta educativa pública a la vila fins al miler d'alumnes, juntament amb l'escola Lola Anglada, l'escola Tiana i la nova secció d'ensenyament secundari a l'edifici del Poliesportiu. El nou centre cívic s'alimenta a través d'unes plaques solars i el converteixen en un equipament sostenible amb autonomia energètica. Segons l'alcalde Tatiana Tiana, Emili Muñoz, l'equipament és un dels projectes emblemàtics de l'actual mandat i espera que estigui a plena disposició del públic en les properes setmanes. És un edifici que recupera la imatge històrica de Tiana. S'ha fet una, una obra molt funcional, molt pràctica i molt ben equipada i tindrà una gran utilitat. Ara té una ocupació parcialment provisional per a l'ampliació de l'escola Bressol, que permetrà passar-la fins a 120 places, però esperem que en un parell d'anys puguem fer la segona escola Bressol de Tiana i aquests espais tan ben dotats puguin també posar-se a disposició de les entitats per tot tipus d'activitats cíviques, culturals i artístiques. Per la seva banda, Enric Nolis ha volgut destacar la perseverança de l'equip de govern en aquest projecte i agrair la col·laboració dels tècnics municipals i, sobretot, de la de l'arquitecte tianenc, Sergi Balaguer, qui ha contribuït de manera desinteressada en el projecte. Sense aquestes aportacions, i en un context econòmic tan negatiu, ha dit, hauria estat impossible inaugurar el nou centre cívic. El que s'ha fet és una mínima part del projecte que volíem abarcar inicialment, perquè s'han recuperat els espais coberts, els espais de l'antic escorxador, per fer-hi aquestes quatre mòduls que avui veiem que ja es poden estar en funcionament. I, a part d'això, s'ha guanyat tot un espai amable exterior, per mi que més aprofitarà el poble italiana. Els partits de l'oposició es mostren satisfets amb la inauguració del nou centre cívic, però consideren que una inversió tan important, que supera el milió d'euros, s'hauria d'haver plantejat en un espai d'unes altres característiques. Sentim el regidor d'Esquerra Republicana de Catalunya, Jordi Gost. Quan es va endegar aquest projecte vam insistir en que no veiem clar que es gastessin aquests més de 1.300.000 euros que, que, que ha costat això, es gastés precisament aquí l'escorxador. Nosaltres vam dir en el seu moment que aquests diners empleats en una zona diferent, amb unes característiques orogràfiques més, més adequades, probablement hagués resultat d'un edifici més gran, més polivalent, amb més espais i, per tant, millor per Tiana. Per la seva banda, la regidora del PSC de Tiana, Esther Pujol, ha secundat les paraules d'agost i ha admès que ha faltat definició de l'executiu local a l'hora de traçar les línies d'aquest projecte. No se sap, a més, a l'ús que se li dona. Vull dir, tant bon punt es parla d'escola a Bressol, com es parla de ludoteca, com es parla de centre cívic, en un moment que justament els centres cívics i els hotels d'entitats que se'ls diuen estan en una fase de transformació justament per racionalització econòmica. Aleshores, des d'aquest punt de vista no entenem els ús que se li donin. La construcció del centre cívic de l'Escorxador s'ha realitzat a banda de l'aportació de l'Ajuntament de 300.000 euros amb les inversions densos supramunicipals com la Generalitat de Catalunya que ha aportat 600.000 euros i la Mancomunitat de Municipis que n'ha invertit 400.000 en el nou equipament. En aquest sentit, la primera fase ha tingut un cost total d'un milió 300.000 euros. Iana ha pogut celebrar la seva primera trobada de gegants després de molt temps intentant restablir aquesta activitat a la vila. Les colles de Badalona i Santa Coloma de Gramenet han acompanyat la ressorgida colla tianenca que ara es proposa continuar impulsant aquesta tradició. Unes 300 persones es van aplegar al parc del camp de futbol vell i van gaudir d'un espectacle on les tres colles van demostrar els seus respectius balls. Abans se'ls havien acompanyat des de la plaça de la Vila pel passeig de la Vilesa, on els grallers van fer notar la seva presència. Un cop realitzades les presentacions de les tres colles que van quedar plantades a la pista del parc, va arribar el moment dels balls, i tot seguit el del cavaller i la novícia, que van tenir l'homenatge que es mereixien i que tenien pendent des de la festa de major de Sant Sabrià quan l'aigua els ho va impedir. En aquest sentit, la directora artística de la trobada de gegants, Núria Fabragas, destaca la bona acollida d'aquesta activitat i ressalta que Can Boté ha estat el bressol d'una trentena de gegants, entre ells els de Tiana i Santa Coloma. Per aquest motiu, Fabragas assegura que cal seguir impulsant les colles de gegants dins l'associacionisme de Tiana i posar de relleu les trobades de gegants de Tiana, malgrat disposar de pocs recursos. Jo crec que queda prou bonic, hi ha tres colles només, però n'hi ha suficients com per fer una trobada de gegants que aquí Tiana, com que costa, potser és la quarta vegada que es fa una trobada de gegants en 25 anys, perquè, el, per exemple, els de Santa Coloma són fets per nosaltres i tenen 25 anys, vull dir que ja està bé. Penso que si ho trobem, està superlluïda, què més volem? L'Eudal i la Clariana, és a dir, en Cavaller i la novícia, van sortir de casa seva la sala al Benis per gaudir d'un dia esplèndid i fer un ball davant les 300 persones que es van aplegar al centre de Tiana i que van conèixer la seva llegenda. Els més petits també van gaudir d'aquesta celebració grassos i, algun, i un gegant, i una gegana, quasi sí, en mata. En definitiva, l'acte es va convertir en el ressorgiment de l'esperit geganter de la vila, un aspecte que el regidor de Cultura, Ferran Pascual va voler destacar i que espera que es pugui repetir amb més assiduitat que els darrers anys. De fet, els actes de carrer, els actes participatius en un poble com Tiana, que, que té tradició, però que avui en dia que cal reivindicar encara més aquest tipus de, de tradicions i actes, se li ha de donar continuïtat des de, des de les institucions però també des de les entitats cíviques i des de gent jove que avui ha col·laborat amb molta gent de la colla de diables, que a part de fer de diables també s'apunten a fer de geganters. El Cercavila, un cop realitzats als valls, va continuar fins al recent inaugurat centre cívic ubicat a l'antic escorxador, on en Cavaller i la novícia no van deixar perdre's les novetats que ofereix aquest nou equipament.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 s'ha volgut apostar per la difusió d'aquesta iniciativa que es basa en el foment d'un tipus de consum que potencia els productes locals. Precisament per explicar els preceptes del sistema de la moneda social, els assistents a la fira de l'intercanvi van poder assistir a una xerrada a càrrec del sociòleg i membre de la cooperativa integral catalana Didac Costa. El que fan les monedes socials i les ecoxarxes, en poques paraules, és crear un nou espai d'economia més humà, més propera, que no elimina però complementa l'economia industrial de l'euro, del mercat que avui coneixem. Llavors, en comptes de ser una única economia aquella, ara en tindríem dues, podem participar d'aquella moneda, no, no, es, no pretenem trencar amb l'euro ni acabar d'usar l'euro, però eh, per menjar local, per moltes coses, per serveis de proximitat, per cura de nens i de gent gran, per tot això podem utilitzar aquesta moneda que és més humana, és més propera i és més assequible. Actualment, a molts indrets del món s'han engegat experiències similars basades en l'intercanvi multirecíproc. I és que, a diferència del troc clàssic, l'ús de les monedes locals permet establir intercanvis simultanis entre diferents persones. La diferència essencial entre les monedes alternatives i els diners oficials és que amb les primeres no pots especular i, per tant, no té sentit acumular-les. El president de Tiana Solidària, Albert Ferrer, ha fet una valoració de la jornada així com una de les participants. Doncs la veritat és que estem molt contents, primer pel dia que ha fet, que és genial, eh, és la sisena fira i la idea, la intenció és que acaba la gent es va familiaritzant, que és una opció, o Si sigui, és un complement realment a, a la, al programa que tenim ara econòmic i que vagi veient que bueno, que és possible funcionar d'aquesta manera. No? Te'l canvies coses que realment tu necessites i ho canvies coses que tu ja no, ja no utilitzes i a mi em sembla una experiència molt maca i a més intento venir sempre amb les nenes. Més enllà de les parades de particulars, la fira d'intercanvi situada al parc del Camp de Futbol Vell també va ser aprofitada per diverses entitats, com és el cas de la Creu Roja, que va voler disposar d'una taula per recollir menjar i nodrir el banc d'aliments. Román Barragan és el president de l'entitat. Bueno, aquesta campanya, com totes les que fan, són molt importants. Una altra que va fer fa també una temporada va ser amb el Talassa, de la recollida d'aliments, i bueno, va ajudar moltíssim perquè eh, cada vegada hi ha més usuaris i bueno, va ser una, una quantitat important i van ajudar moltes famílies. Qualsevol cosa que vingui, benvingut sigui. No? La intenció de Tiana Solidària és continuar avançant per convertir l'intercanvi en un hàbit. A més, la celebració de la fira coincideix amb l'inici de les xerrades i documentals dimecres de primavera o l'entitat d'hi fot de cooperació. En la societat actual, el risc que tenim els humans de patir alguna de les malalties cardiovasculars existents van augment, i és que cada vegada són més les persones que presenten una de les patologies que poden agreujar o incrementar aquest risc. Entre elles trobem la diabetis, el consum de tabac, el sedentarisme o la que és més habitual entre la població, la hipertensió arterial. De fet, la pateixen més de 15 milions de persones a l'estat espanyol. La infermera de Salut Pública de Badalona Serveis Assistencials, Sílvia Sarès, explica la importància de cuidar-nos per realitzar una bona tasca de prevenció de les malalties cardiovasculars. La importància del cuidar-nos, el cuidar-te i, i, i que això formi part de la teva quotidianitat, el, el menjar de forma adequada. Això no vol dir que un dia no puguis sortir i fer menjar alguna més greixosa més fregit, o més fregida. Perquè no sigui el dia a dia. El caminar, el pujar a escales, si surts del metro, doncs pujar escales i no fer servir la o l'ascensor o l'escala automàtica... Totes aquestes petites coses que dius, doncs no són tantes i a la llarga fan un, una gran bossa que et beneficia. No? La pressió arterial pot arribar a disminuir, a més, controlant el consum de sucre i de sal en els apats, reduir la quantitat de colesterol en el nostre cos o, sobretot, deixant de fumar, un dels factors que més hi poden contribuir. De fet, les proves de coximetria ho constaten i és que cada vegada hi ha més presència de tabac a les persones tant pel que fa els fumadors com pels que no ho són, els fumadors passius. Les institucions mèdiques recomanen en definitiva controlar la pressió arterial del nostre cos cada 4 anys. A banda d'aquesta patologia, n'hi ha una altra que fa incrementar el risc cardiovascular en el nostre cos. Es tracta del sedentarisme, una situació que cada vegada és més habitual en totes les edats, fins i tot entre el col·lectiu juvenil.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 molt, molt intens per, per aconseguir obtenir beneficis. Per mesurar els nivells de colesterol o la nicotina en els pulmons dels pacients, Badalona Serveis Assistencials organitza diversos actes, entre els quals destaquen els controls de pressió arterial o les coximetries. En aquest sentit, dissabte passat va tenir lloc un acte de conscienciació on tots aquells que ho desitjaven es podien realitzar aquestes proves a l'Hospital Municipal de Badalona. Tiana, primera hora. L'informatiu matinal de Radio Tiana. Tiana, primera hora.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 Cal dir que aquest àpat no està inclòs en el preu del viatge. Tot seguit, l'autocar anirà fins a dalt de la muntanya de Montserrat per arribar fins al monestir. Allà es farà la segona parada del trajecte i, com no, serà el moment d'anar a visitar la Moraneta. La portaveu del casal d'Avis, Carme Cussó, destaca el caire més tradicional d'aquesta sortida anual a Montserrat. És l'excursió que es fa un cap a l'any i, com sabeu, se surt a les 8 del matí i a continuació pues, anem a esmorzar, després ja anem en direcció a Montserrat, gaudim tot el matí de Sant Montserrat i al migdia anem cap al dinar. Sí, sí, és una excursió de que la gent no falla mai, és l'excursió que s'omple més, perquè un cop a l'any la gent els hi fa molta gràcia d'anar-hi i esperem que farà un bon dia perquè Montserrat si fa un dia és millor, després de les pluja que hem tingut, i gaudir de, de la Mare de Déu i de posar el siri perquè tots els encarts que et diuen s'han de complir. Un cop feta la visita a la verge de Montserrat, serà el moment de recarregar les piles amb un dinar en un restaurant de la comarca de la Noia. En el menú hi ha inclosos l'assortiment d'entrants, de plats freds i calents i els postres. També s'hi podrà beure aigua o vi i al final el restaurant convidarà a una copa de cava mentre sona música de totes les èpoques. Per tant, el ball és del tot obligat. Per realitzar les vostres reserves podeu trucar al 619 15 30 45. El preu de l'excursió és de 32 euros. De 6 a 10 del matí, tian a primera hora. L'entrevista... I aquesta nova edició de la Fira d'Intercanvi de Tiana ha tingut com a novetat la introducció o la prova pilot de la moneda social. I precisament per, per parlar sobre aquesta experiència ho tenim amb nosaltres a un dels creadors de l'ecoxarxa Montseny i de la cooperativa integral catalana, el sociòleg Didac Costa. Molt bon dia. Hola, bon dia. Doncs explica'ns una mica què és això de, de la moneda social i sobretot doncs, per què doncs, aneu viatjant per tot Catalunya i fora de Catalunya per intentar fer pedagogia i instaurar-la. Bé, doncs les monedes socials són un invent que fa, en la versió contemporània, tenen uns 30 o 40 anys, van començar a Canadà, Estats Units i ara n'hi ha arreu del món, L Argentina va haver -hi fins a 6 milions de persones utilitzant monedes locals, se li diu monedes locals o socials o complementàries o ciutadanes, o també diner lliure, i bàsicament és una forma, és com repensar què és el diner i en comptes d'utilitzar-lo com el diner que avui coneixem, per, per, per estalviar-lo el banc i guanyar més diners amb aquests diners a través dels interessos. Eh, les monedes socials no tenen interessos, eh, són emeses per la comunitat. Eh, hi ha una abundància de, de moneda en comptes de l'escassetat que tenim amb, amb l'euro i permet també sobretot doncs, juntar moltes experiències alternatives des de gent que fa lloc, gent que fa temes de comerç ecològic, comerç just, etc, que connectuen amb l'euro doncs tenen molt limitada la seva, el seu àmbit d'actuació i en canvi, en crear una moneda social doncs permet teixir llacos i reforçar aquestes alternatives, no? sense dependre tant del capitalisme. Per tant, és una alternativa doncs, en els últims mesos, inclús anys, s'han doncs, pensat molt o s'ha posat sobre la taula el tema de repensar el model econòmic que tenim doncs, després de, de que hagi explotat i que ens trobem en aquesta etapa de, de recessió. D'alguna manera és una alternativa? Uh -huh. Sí, a veure, de fet, això ve de molt més enllà del 2008 i de la crisi. No? Llavors, són propostes que tenen com moltes altres propostes de l'economia social, són molt antigues, d'un o dos segles, com el cooperativisme, etc., l'ecologia mateix, i ara el que passava, l'únic que passat amb la crisi, és que el que abans era una massa crítica, que això teníem molt pensat, molt treballat, i era una demanda clàssica de feia moltes dècades, i que ens preníem per una minoria radical, el que ha canviat ara és que aquesta minoria radical resulta que tenia bastanta raó, i, tot, i les masses socials més, més, més majoritàries han hagut de veure la crisi en la que estem ara per comprendre que era insostenible el model econòmic que tenim a nivell ecològic, a nivell social i a nivell fins i tot monetari. No? Llavors, és una de les sortides possibles a la crisi perquè efectivament et permet arribar a menjar ecològic i a tenir molts serveis i productes sense utilitzar euros quan ara són tan els casos els euros, però no és una proposta que neixi únicament a través d'aquesta crisi. No? O sigui, el, el focus no és tant un parxe a la crisi com nous models d'economia que permetin teixir societat, eh, crear nous espais de cooperació, d'intercanvi, de realització personal, d'entendre que l'economia no ha ser una cosa pesada, en la que ens haguem d'oblidar de nosaltres mateixos per encaixar-nos, sinó que pot ser una cosa creativa, maca, on els nens poden també jugar-hi, on el que és poeta doncs, pot fer les poesies també, sense ser un gran poeta industrial. O sigui, el que fan les monedes socials i les ecoxarxes, amb poques paraules, és crear un nou espai d'economia més humà, més proper,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 Precisament, doncs, ahir es a fer una xerrada dins d'aquesta fira d'intercanvi i bé, suposo que s'ha de fer molt d'esforç d'això, de pedagogia, i d'explicar què és això, no?, perquè realment el nostre model econòmic, doncs, el tenim molt interioritzat, ja no només, i sobretot també, doncs, el consumisme, no?, en els últims anys a través dels models nord-americans, doncs, el tenim en el dia a dia, tothom moltes vegades surt a comprar per comprar sense necessitar res, no? No? I per tant doncs, suposo que és necessari això d'explicar que es pot fer d'una altra manera. No? Exacte, sí. Efectivament cal molta pedagogia perquè estem immersos en un sistema capitalista des de l'escola on ens ensenyen a competir i a obeir un professor en comptes de ser creatius, de parlar amb el veí, etc, i el que passa que en el cas de Catalunya és, eh, el que és molt rellevant és que el que estem fent és tan sols resgatar allò que teníem fins a l'any 39 i que el feixisme nacional catòlic espanyol ens va arrencar d'arrel, però que aquí s'havia anat cuinant a foc lent des del 1850, tant el món del cooperativisme com fins i tot les monedes socials i locals i tota una visió molt més cooperativista de l'economia, molt més pròxima, molt més solidària, tot això aquí ja hi era i de fet bona part de la guerra civil el seu motiu va ser per eliminar exterminar tot això i els 40 anys de feixisme per fer-nos-en oblidar i després eh, també bueno, la socialdemocràcia els neoliberalistes el que tenen en comú és això, és, és les ganes d'eliminar aquestes altres formes d'economia però de fet aquí és, no és tan reinventar una cosa completament nova i aliena al que coneixem, sinó que és tan sols resgatar allò que hem estat construint durant dos o tres segles, potser fins a arribar a l'any 39, on se'ns va extirpar tot aquest coneixement, totes aquestes experiències, i que ha estat enterrat en la memòria o sigui, en la desmemòria històrica del que és la guerra civil i el franquisme. Hi ha un altre apartat encara més oblidat, que són les col·lectivitzacions, que és tot el que va haver de l'economia social, eh, amb un dels exemples més grans que hi ha hagut a la història de la Terra sobre això, i que va bueno, formar part de, de l'oblit dintre de l'oblit de la Guerra Civil. Llavors, el que estem fent és resgatar una altra economia més humana, més propera, i efectivament els temps de crisi ara ens permeten eh, que això sigui una opció sòlida, ja que l'altra economia s'està enfonsant per ella mateixa, per contradiccions internes, és insostenible, no només econòmica, eh, ecològica i, i socialment, com ja ho sabíem, sinó també monetàriament. Si tots reteréssim els euros dels nostres bancs, que hem guanyat legítimament treballant, sabem que el sistema s'enfonsa. No? Llavors, què vol dir això? Que tampoc no, és, no està ben fet, no està ben regulada el que és aquesta economia per no entrar en tot el tema de les estafes dels banquers etc etc no? llavors aquí simplement recuperar un nou nivell d'economia i repensar què és i què podria arribar-se el diner no? i en repensar aquest el, el diner, que és com l'àtom fonamental de, de que està fet la nostra societat, podem repensar tota la societat. No? Ens fa més cooperatius, ens fa més propers, ens fa més humans. No? Llavors, en comptes de voler reduir la nostra humanitat per entrar en un sistema poc humà com el d'avui, hem volgut desobeir, eh, dir que no a aquest sistema i preferim equivocar-nos creant nous sistemes més humans on no haguem de, de deixar de ser humans. No? Deies que, que doncs, dins de la nostra cultura ja existia aquest cooperativisme, i inclús aquestes xarxes de moneda social, però suposo que en els temps actuals sempre ens emmirallem en altres països europeus que van una mica un pas endavant de nosaltres. És veritat, en aquesta experiència també podem dir que en altres llocs d'Europa doncs, ha arrelat de manera significativa? Sí, de fet, per exemple, ara a Alemanya estan sorgint molt el que es diuen el Regio, que és el mateix sistema econòmic amb monedes locals, eh, bueno, regionals, de fet, i allà doncs, hi ha moltes cooperatives que han entrat, perquè això, de fet, hi ha ajuntaments que hi treballen també, ajuntaments progressistes i que hi veuen clar amb que és l'economia, perquè això el que fa és relocalitzar molt eh, l'economia i això afavoreix moltíssim tant els productors locals, encara que siguin capitalistes, normals, com el comerç local, però clar, especialment ens fixem nosaltres amb el comerç ecològic, local de proximitat amb el productor ecològic també i això els ajuntaments que veuen clar doncs estan interessats en fer-ho també i trobem des de monedes de tipus corporatiu que, que se'n diu també, fetes des dels comerços locals fins a monedes que fan els propis ajuntaments també, i això ho trobem també amb les Transition Towns, que estan sortint molt ara per tot arreu del món, i que van començar a Inglaterra i a Irlanda, on també tenen monedes locals, que permeten això, no? o sigui, si jo tinc una moneda local i l'euro a la butxaca al mateix temps i veig que hi ha un comerç que m'accepta moneda local, jo tendiré a utilitzar la moneda local. No? Llavors eh, tendiré a reforçar el comerç local, l'economia ecològica, sense haver de fer grans campanyes ni, ni tirar pedres a les grans superfícies, simplement la gran superfície mai estarà interessada en això, a la gran agroindústria alimentària que té comportaments psicopàtics, perquè agres, com, o sigui, creix amb guanys a mesura que creix la fama al món, doncs tota aquesta indústria no està interessada amb aquests sistemes, llavors no és, que els, no és que els fem fora nosaltres, sinó que simplement ells no estan interessats a participar. Amb el qual cosa, ell mateix, en crear un sistema així, es reforça no només l'economia social, solidària i postcapitalista, sinó també l'economia local i els productors locals i el comerç local que desapareixen a un ritme de deu per dia a, a tot el món. No? Doncs anem al tema local perquè precisament doncs la, hem de dir que aquí Tiana fa un poquet es va crear aquesta cooperativa també del cistell verd i per tant el cistell ecològic. Tenint en compte això que deies, no? aquesta, aquest foment que consumir productes doncs de, del nostre entorn, eh, com ho veus les experiències en aquest cas com la del nostre poble? Doncs, bueno, bé, jo personalment no conec massa encara la qüestió aquí de Tiana específicament, però tot Catalunya, efectivament, han sortit unes 100 cooperatives de consum en els últims 10 anys, el qual és molt simptomàtic i és una mostra de, molts, de moltes qüestions juntes. No? D'una banda, el més important és que les protestes socials que hi havia aquí als anys 90, a principis del 2000 contra el PAN mundial, tot això, que Barcelona era una ciutat molt combativa en aquest aspecte, ara s'ha reduït bastant i molta gent diu, ostres, què ha passat? No? I el que ha passat, simplement, és que hem vist que demanar a, a, a les institucions governamentes governants que canvin, no serveix de res no? i veiem que cada cop la cosa empitjora més llavors tota aquesta massa crítica en comptes de passar d'estar al costat de la protesta, comença a estar al costat de la, de la construcció de noves propostes no? i a Catalunya una de les més clares són les noves cooperatives de consum eh, agroecològiques, que són bé, la majoria són fetes per joves que comencen a tenir fills i el perfil normal en principi ecològic, del consumidor ecològic a Espanya és de 22.000 euros, mentre que tots sabem que aquí la majoria, 85% a Espanya ens van dir l'altre dia, són milauristes no? són de 12.000 euros al, a l'any. No? En comptes d'esperar que canviï el mercat o que canviï la situació sociolaboral, aquesta gent ha preferit organitzar-se amb assemblees de barri i construir nous mecanismes de distribució agroecològica i, i alimentària i això és molt important perquè realment el sistema que tenim avui en dia de distribució alimentària eh, està governat per quatre o 5 corporacions en cada país eh, que, que distribueixen el 85% de tot el que mengem. No? I aquestes corporacions no tenen cap mena d'interès ni amb la sobirania alimentària ni amb que la gent no estigui ben alimentada, sinó amb els guanys corporatius. No? Llavors eh, és molt important aquestes iniciatives, estan sortint arreu del món, i sobretot a Catalunya també i a Europa. A França veiem els AMAP, que també són associacions per pel manteniment de l'agricultura pagesa, que és un sistema semblant, i el fet d'introduir, que és el que fem nosaltres, de combinar amb la moneda social, reforça molt, molt més tant el que eren les antigues xarxes d'intercanvi, on sempre faltaven aliments, com lo que són les cooperatives de consum, on sempre, si són més de 30, doncs hi ha problemes per, per la gestió. No? Llavors, aquí el que hem fet, bàsicament, el sistema nostre del Montseny, que s'ha reproduït en vuit altres eco xarxes a Catalunya, Lo que fa, en poques paraules, és posar en comú lo que seria una xarxa d'intercanvi moneda social amb lo que seria una cooperativa de consum. No? Perquè les persones que visiten, per exemple, poden fer el canvi d'euros a moneda social, i amb aquests euros fem compres col·lectives de menjar que després col·loquem a les fires per tothom que tingui moneda social, siguin o no usuaris de l'ecoxarxa. No? Llavors aquesta combinació fa que, que tot plegat tingui més força i que estiguem començant a construir un model que comença a plantejar-se com un model seriós d'alternativa econòmica, fet des de petites comunitats, amb poca gent, potser, però entre elles enxerxades. No? Llavors, en total, a Catalunya ara som unes 3.000 persones que ja estem participant i que ja podem consumir un 40 un 50% de la nostra economia d'aquesta manera, no? d'una manera alternativa, més sana, més ecològica, en comptes dels sistemes eco que avui imperen o de les monedes no socials. No? Si que és la moneda social, doncs l'haurem d'entendre que és una moneda no social. No? Llavors, nosaltres ja estem utilitzant mitjans que ens permeten, que són més pedagògics, que ens porten a una cooperació i a models molt més humans d'economia. Molt bé, doncs com dèiem, aquesta nova fira de l'intercanvi ens ha portat a conèixer la moneda social, aquesta xarxa doncs, impulsada, entre altres, per la cooperativa integral catalana. N'hem volgut parlar amb Didac Costa. Moltíssimes gràcies. L'entrevista.